Endaiarrak pilota elkarteak berrogi urte bete bitu bai, eta horren ospatzeko elkartearen iragana eta geroak bat egin zuten endaiako pilotalekuan Daniel Ugarten, karisma eta bihotza hundiko pilota zale horren izena hartu zuen, ezker pareta honek endaiako englanten eta estaten daiez pilota taldeak zituenak endaiarrak elkartea sortu izateko. berrogi urteko izerdien ondotik, pilotak berreun lagunetik gorabiltzen bitu endaian, Jamichel Garaiar, egungo endaiarrak elkarteko lendakariak azaltzen digun bezala. Haukten begunta ogeita sei uste dut ukte bukaeran et, eta gazteak uh, zera txitotatik uh, kadete kade anio uh, egun eta ogei bat edola gondon gira bai kopuru ona. Endaian Oin dela beruei urte bi, bi elkarteziren, pilota antolatzen, rubiko taldea, stadandaie, eta futboleko taldea, eta azkenean zuten biltzea, pilotaz bakarik aipatzeko. Uh -huh. Orduan berubei urte asko da, baina kluba uste gut honditu dela, ongi honditu dela, eta espezialitate guzietan, eh, eskuz, palaz, xisteraz, luzea, xare, Gazte batzuk sartu uh, dire, xare ikasteko Nesketan ere gaztiak sartu dire, uh, guain problema da eskus uh, uh -huh. gazte falta, baina bon. Amar uh, txapel uh, lortu dugu, uh, lengurtian, uh, amabian, orduan, uh, bai, bai, ongi dua, enda errak. Baina laua markabetan zehar, belaunaldiz belaunaldi, elkarteak sortu duen familia zabala bilduna izan zuten aste asteondarontan, eta horretarako omenaldi bat egin zieten leengo elkarteko arduradun eta txapeldunei. Agur, jauna, e, kantatu zieten, eh, kastelu zarabez batzako kideek... Txalo artean bukatuz, bertan Simuna Hagan, endaiarrak elkarteko lendakarioia, Xano Alba, Jan Egoaz, Alfontxo Duzabo, Jose Marilluztede, Michele Iriar, biriatu uzapez eta pilotarioia, Pia Mezpiledo, Jano Algo, munduko txapeldun apala motzean besteak beste bilduziren, endaiako Daniel Ugarte pilotalekuan. Pilotaren urrezko haroa, malenko niaz begiratzen dute gehienek, baina gaur egiten ari diren lanarekin pentsatuz, etorkizunean itxaropen abute jarria, Mikel Larralde, endaiarrak elkarteko kide eta pilotarioia. hoia. Ba, pilotaen daian zoritxarez ez da gauza onerat aldatu, gero eta pilotari gutxiago baita, baina gure garaian, bai, askoz gehiago binean, baina ordoan, dago egenakinin behar da eta albada lan, obrena. Arrobia badagola ikusten duzu. Bai, bai, zineztu behag da, badela arobia eta txiki horietan izango ditugu laster txapeldun batzuk ere, bestela ez gindatezke hemen izango. Hemen, ba, pilotaren munduan, endaian eta iparraldean ere, garrantzitzuak izan diren pertsonak ere omen bituzue gaurkoan hori, pixkat sustraia kontuan hartzea, ez handzea garrantzitzua. Bai, bai, noski, pilotan ere iraganarekin egin harrak eroa, eta hemen ditugu bere lekukutasuna osoa guri eskaintzen gure txapeldun horiak, eta buruzagi horiak bai. Adin guzietako pilotario oiak ibilduziren omen aldian eta omen duen artean ere endaiarrak elkartearen sortzailetariko batzuk. Ricardo Irasusta esaterako pozik zegoen ekitaldira deitu aizan agatik. Bueno, bai, gazte guak izanen ginen, hobe, baino zartu egin gara eta horrek ez du barkatzen. Aipatzen zenidan gazteetan gazte e, elkartearen zartean, astapenetan bai, ari duzin Pelotan eta gero aurrak eta mutikua eta zera erakusten eta gehiago so, zartzen da zartzen da gehiago ezkera gauzadez erterako mm -hmm. eta bestiari lagundu inbiar gero guk gauruan gauza askoan digan baino abelidara egutsi bai <gurua> <gurua> Berroi urte bete bituen da jarrak elkarteak Ay. E, ez dakit pilotak, elkarteak berak, endaia argi dago bergoi urteetan asko aldatu dela Baina pilotak endaian eta elkartean nola ikusten dudituzu? Pelota, ba, nik esango nuke berandu bietorri dela fantoio, hau Gu gaztetan ezken nuen pilotan, okatxo, frantoio, iorri, ez zerre ere pilotan hukatzea Horkoiko fantoio irek ihori, eta gaztelu zar Baina, han eburi iten duenean, han ez dago pelotan itek. Eta, hau, gero egin zuen, baina berandu Ni korduako banitxuen illa berroi urte. Gero gehio, berroi pasatua. Eta hortik aurrean. Oan dikan, behira, gauz bat ezagun ditu, irgo gehi urteik gehin, hemen dikan errepotetik egin pelota, eramaten nuen iku ban dikan onega. Baina sí, sí. oan, oan, oan laro eta zazpi bat euskatu eta gehi-egi. Eri ditu, egun, kumplitxio ditu, laro eta zazpi urte. Eta urtero eskatzen dut bat gehi Zatik, ginaka ezinitik zin, egea, batik egeo. Eta, oain arte, oain arte, harebat hori jote, laro egitea zazpilea, o noizazde ez dakitea. hemen gaudeta aurrera, bizi gian mitartean. Bai, na, naikoa epilota ikustarekin gaur egun hori e, da? Pelota, niretzako pelota da Euskal Herriko gauzik ederrena. Hizkuntza eta pelota. Orduan gaur gozatuko duzu? Ah, bai, ah, bai, bai. Bi gerrengo partidu horrekin behintzat. Bi, leizat arrako egin, oiek, nia! Uie, Beti, azkaratia, oiek. Azken puntu bat, hemen ikusten bitugu, hainbat eh, dagun omenduak izan direnak, eh, elkarteren eh, ba, ardura duro iaketabar. Ni, bezala, ni bezala, ba, berdinak, Eta oie, jakere, pilotari oiak ere, ere endaileak pilotari onak eman baititu. Bai, pilotariak, bai, amatero eta hemen izat, uh, profesionalik ez, baina amatero tam, pilotari politak izatu di hemen, uh, bai, eskuz. Sí, o sea, haundi hori hor da un hori or, oso naizatua da hori, eh. Francisco Campeonato Campeonatoan Ricardo Irazustzak zion pilotari haundi hori, Josemari Mari Zubizarreta biriatuarra zen eta Aspaldiko lagunekin omenaldian topatu zelako unkiturik zegoen ere. Ba, oso ondo, oso ondo. Azpaldi, jana <risa> hitzen pilotean, eta el guen elkarrekin lehenoko launa asko ez du. Azpaldi ikusi, eta guen ikustia aztegin egiten da, den entza, den eri. Antzinako garaia, ke, gogorak hartzeko? Gora hartzeko, istantean bat azkaltzen dule, indientu duik, solastukotu lehenoko <risa> lehenoko partiduak eta pasatutako gauzak. E, esan diate, ma, pilotaz e, asko arduratuzarela zure bizitzen, baina Eh, gazetan pilotari eta pillotari aparta ona zinela? Zerbait zerbait. <laughs> haitu naz. Uh, champion de Francean uh, atetu naz behin beno gehiotan ezker paretian eta gero intu hor turnioak bertzealdian, irazitu batu kopa mordoskat etxian. E, zu gaztea zen jenean, harremanak egualde eta iparaldearen artean ez ziren gaur egun bezalakoak, hor, bazen muga haundiago bat e, e, Hortan ere pillotak nola baitere aurrera egin duela ikusten duzu. Bai, bai, bazien muguak leheno oanberon zerratuak Berongo beti biligera, hor, muguak etzen bezala, eh? Tornua asko egin nioen, tornoa debidazua egin nioen, irunekin Bera... Horintu, e, ez dakik egitean erriñen hotxilla, bero. Ezu bideatu arrazara, baina endailean aritua pilotan ere. Bideatu ez beste, baina endaile asko aldatu dut urteetan, ba, e, pilotak endailean ere? Ba, gero, frontoiak izatutu, ezkerparete izatutu, eta oan trinketa egin berri jaute, guantzat trinketa behanduzko etorri da, behandugi. Bero, ni bideatu usatuena pilotian, Itzautsuzun uh, plaz Fontoia bideatun, handik atetuak, eta eh? alkaldia batzela. Bidek haitzen ginen gazetan, hor, ente, eskoletan egiten ginen, bidek haitzen ginen. Hela mila esker eta on ongi pasa? Baina mila esker, bale, bertxaldi arte. Momentaldearen ondotik 200 lagunendako bazkaria eginzuten Daniel Ugarte aldameneko aparkalekuan Antola Butako xapituan eta atsaldez Aspe enpresaren eskutik goimahiako bi partida profesional jokatu ziren endaia eta inguruetako pilotazaleen gozamenerako.